Він усміхався і злегка кивав головою, не забувай, мовляв, ми пантруємо. Забути було важко. Стежити за кожним кроком теж надто багато емоцій вирувало всередині. І вона то тут, то там прохоплювалася то одним, то іншим словом. Одного чудового дня на непомітний зовні і невідомий своїми особливо високими внутрішніми пориваннями студент наприкінці заняття, що в жоден спосіб не торкалося політики, раптом вигулькнув. «Софія Андріївна, дозвольте запитання». Викладач не має права, не задовольнити такого жвавого інтересу студента до предмету. Слухаю. Скажіть, будь ласка, а чому Україна не від'єднається від Росії і не живе собі сама, як, скажімо, Франція? Софії відняло мову. Вона ні на мить не сумнівалася, що це провокація. Ні, хлопці-чекісти, на такі тупі гачки ловіть когось іншого. Вона натхненно заходилася змальовувати соцвіття жахів, які неодмінно спіткають безталанну неньку Україну. Якби їй сердешній впала єретична думка випурхнути з-під голубиного крила ніжної сестроньки Росії і поневірятися буремним морем самостійності, повним лихих акул капіталістів та інших клятих націоналістичних буржуїв. Та хоч як аргументовано відбивалася вона від провокаційного запитання – Холодок сумніву заповз у душу. Не забули, не відчепилися. На біду класним керівником у групі був Василь. Василю, скажи мені, що то за дитина? Може він із сім'ї національно свідомих українців чи репресованих? Софія, дай спокій. Діти з таких сімей ніколи подібних розмов не ведуть. Це провокація. Хлопчиська нещодавно схопили за руку на крадіжці. Може, міліція з колегами поділилася, хто знає. А далі ти знаєш, як це робиться. Послуга за послугу. «Що ж робити, Василю? Ти ж їм класна мама, мусиш реагувати!» «А я зреагую! Запишу журнал класного керівника, що отримана інформація, проведена бесіда, от і все!» В тому, що це було не просто занадто одверте запитання наївного хлопчиська, що відчув у викладачці рідну душу, Софія переконалася того ж вечора. Вусатий друг наче випадково перестрів її на розі вулиці. «Як справи? Що нового?» Софія озирнулася. І, трохи повагавшись, прошепотіла змовницьки. Трапилася вкрай неприємна подія. Мені потрібна ваша допомога. Вона швиденько розповіла, що трапилося, додавши від себе. Гадаю, хлопчик потрапив під поганий вплив. Гаразд, спасибі за інформацію. Вусатий одразу втратив до неї будь-який інтерес. Назавтра гарматний викликав її до кабінету ще перед першою парою. Софія Андріївна.